Після осені, диптих. Вицвіли фарби і звуки, тихо. У небі сіро, у полі чорно. І тільки ворони іржавим ржавим криком Зрідка дряпають своє горло. Осипалось листя, сльота осіння, Сумні дерева в небо корінням.